Мій найближчий друг, найрідніша мені людина Сергій Кожухов. Уяви собі моє життя, Андрію. Я виріс у дитячому будинку, вчився, працював, потім пішов у військове училище. І з тих пір я себе пам'ятаю як одиницю з людського моря. Та ще бачу поруч веселого меткого хлопчика, потім юнака, потім чоловіка, з яким ми у житті йшли. Сказати по ногу. будинку у Саратові. З отих важких пореволюційних літ ми йшли у ногу день за днем, крок за кроком. Усе, що мали в житті, дала нам наша країна. Хто ми, де ми взялися серед буреломів революції, ми не знали. Але нас було вже двоє, Андрію. А не кожен сам по собі. І відтоді назавжди. Ми скінчили училище, одружились із подругами. Ось фотографія. Це наша велика родина. Нас тут шестеро. Це моя дружина. Це Сергій, це його дружина. А це мій Петрик і його Васьок. Ми жили як одна сім'я. А стало питання про Іспанію, поїхали разом. Три місяці тому був у нас важкий бій із юнкерсами. Їх дев'ятеро на шестеро, як завжди нас менше. Але ми їх учесали. Я мокрий від поту. Усе йшло гаразд. Юнкерсів лишилося три. Ми перемогли. Фашисти кинулись навтьоки. І тут збили Сергія. Літак упав на землю. Здається, найгірше, що трапилось, бо Сергій вивів його на посадку. Вже на землі літак його загорівся. Та бачу, на щастя, Сергій вискочив у стих. Ну, думаю, будь-що буде, а треба сідати. Це ж над ворожу територією бились. Стрього я повинен урятувати будь-якою ціною. Сигналю хлопцям «Прикривайте». Вони все бачать згодні. Роблю круг, щоб зайти на посадку, а ці гади повернули назад і намагаються розстріляти Сергія внизу. Наші їм навперейми. Я ще роблю круг і все вдивляюсь, а мій Серега, знаєш, Андрію, його усі любили. Бувають ось такі люди, яких усі люблять. Ніхто їм не заздрить, ніхто на них не має зла. Ось так і з Сергієм. На фото не видно. Він височеного зросту, красень, а головне – вдача. Що б не трапилось, у нього ніби і не буває поганого настрою. Для кожної, яке знайде слово і саме таке, як потрібно, а до просто приходить у їдальню і сміхнеться, два слова скаже – вже усіх нас піднявся. А в боях, як і в усьому житті, не відступить ні на крок. Що вирішив, то і чинить. І тільки у нього було вже бойових нагород за цю війну, за ці бої. Шилін стискає зуби і риска. Глибше біля кутиких вуст. Чоло складається в густі з моршки. Тільки но я збирався. Сідати, як бачу, Серега мені показує, нагору. Дивлюсь, ще дев'ятеро фашистів підоспіли. Просто наді мною. А внизу солдати поспішають до підбитого Серегиного літака. Розпач узяв мене. Що ж робити? А Серега внизу махає рукою. Ні, мовляв, не сідай, ні. Стоїть, випроставшись, наповен зріст, підняв кулак гору гору, фронт, тоді бач руку з револьвером, і все. Застрелився мій Серега, щоб не потрапити в полон, і щоб ми не рятували його, щоб не ризикував, не загинув, рятуючи його, не втратив літака для республіки. А вдома залишилась його Тетяна із Васьком, чекають і вже не дочекаються. Я втратив людину, яка мені була усіми батьком і братом, Осією моєю ріднею. Я осиротів з його смертю, Андрію. Як сиротять люди у будь-якому віці, коли вмирають їхні батьки. Я набрав висоту. Лише чотирьом юнкерсам вдалося втекти. Але Сергія немає. А ти кажеш, герой. Ось хто герой. Сергій Кожухов. І могили навіть немає. Там, у фашистському тилу, Може, колись хлопчик у нього стався дома. Це страшно, Андрію, це страшно. Сергій зі мною відтоді щодня літав. Кожен виліт бив їх за мене і за нього, як виздоровлю. Я їм ще покажу, а сам я тут потрібен. Шилін був перший чоловік, якому я розповів про себе. Я не змальовував йому найважчих боїв, але я розповів йому, як почав воювати, якою бачив війну і яка вона для мене зараз і буде завжди. Я розповів Валентинові Шиліну хлопцеві з Волги, і про те, як прагнув поїхати в Іспанію і як боявся у першому бою. Сказав і про той вечір у Валенції, і про вантажну машину до Естремадури, про формування інтербригади і про страх перед кулями, про страх за смерть інших. Про бруд і піт. Про Євгена Поліщука, який ніколи не воював, але ніколи, здавалось, не боявся. Про Мирона Стаєцького, який просто виконував свіратній обов'язок, не думаючи про геройство, з якого часом кепкували. А виявилось, я розповів йому, про що думав у важкі хвилини розчарування, саме розчарування у романтиці двобою і герцю, у геройці на показ. Розчарування у деяких іспанцях, які не вміли воювати, але які мали занадто великі претензії і гонор, щоб зізнатися, що не вміють, які тікали, а тоді вдавали, що нічого не сталося, що це було неминуче.